رب العالمین اغ چې کوم مصنف رحمت الله علی لیکلې ده نو دا در لګوره ذکر کړې ابو زکریا یحیی شرف النووی ادمشکی دا نوا یوالا کاو چې ده فاریکی 2531 هجرې کې پیدا شوه شپږک سوا او یو دیرشم هجرې کې پیدا شو او رمید د قران پاک حفظ کړي او بیا د خپل ملک او د دمشق چې دغه وخت کې د علم مرکز او د غوی علماي کرامو د علوم زده کړي د یعلوم زده کړي کم عمر دی یعنی 25 و 31 کې پیدا دی او بیا پشپک سوا او شپږ او یایم هجری کې وفات ته نو 15 سال وې عمر دی د عالم وچا ل الله کو عمر کی خیر و برکت واچي پيز الله سو کالو پوره خسرے بالغ نو پدې دور کم عمر کې داي سوره سوره شره لیکلي دا کتاب هم داي چي لیکلې نو دي کې غره 150 آیاتونه دي د قران شریف دا هر باب سره مناسب مناسب او تقریبا 1000 احاديث علامه مشتمل له او ډېر بنتها تقوا والو دا بې انتها تقوا دا یو علماء لیکلي او صرف یو خبر رټي وړه ما فطتن د پس نه پز بیرټي ساری بیر صرف و بس کله او تقوا وا چې د دمشق په ټول عمر کې میوې نه وړلې الته باغونو وحکل خدا سره رسول را رسول چې غلین دین د شریعت مطابق نو د دې پزان لازمه کټول عمر کې د دمشق د باغونو میوې نه وړلې او د دې مناقب وکیدار راغلي دجمی پښفاو دجمی پرز به بلحسکار نو کول او ټول شپه دجمی شوګیرا دا به په درو شریف کې تیر ونه نکالي دجمی پښفاو دجمی پرز د درو شریف ډیر به ثواب لرو امام نووي رحم الله دجمی پښفاو نور نوافل نور متعال نور ذکر اذکار ترک کړ ټول شپه او رز به دجمی دا په درو شریف کې تیرې دا به انتها تقوا دار عالم او د هر شی ته ثانی د مسلمان شریف بهتري نه شرحه وکړي دمسلم شریف بهتري نشر هذيل کلي دا او نور د دې کتابونو دي چې تاسو له هغه په دې شلمه صفه کې ذکر کړی دین زل استسانې دي لیکلي د دې ذکر کړې دین علاوه د نورم تصانيف او به انتها تقوا دار د دنیا نه بیرغبتا عالم امام نوې رحم الله وايي چې په سفر کې بروان هم به مطالعه کولا د پول اوقاتو خپلو او کاو ډیر زی تپ بندی کولا ندایو پهلیو لماو کې دا شاافول سلق دی د معام شااف موله په مضذهبب کې دا ډیر لوی عظیم سړ او پهر فن کې دی کتابو للی کي فن کې دی کتابو للی دی. او ډیر لوی اوچت محدس کیر شوئ دا کتابو غوره پهې ترتیب باند ل کی چې دی کیا غذا ب ذکر کي لګ دا کتاب د دی پ میں سح نه شروع کي بسم الله الرحمن الرحیم باب الاخلاص و احضار النیت فی جميع الاعمال وینا باب دته بیان د اخلاص کے آو دنیت کی او حاضرول د نیت کی پٹھول اعمالو کی هر یونی کمل کی نور حاضر ک چستا سمختہ قران ز د کے دین ز د کے جہاد کے بل دین کار کے تبلیغ کے نظر کی سوچوکا چې تاسو سره د پاره کو نو که چېرې اخلاص او اخلاص دې ته وایي چې مقصد دې پاکه بل بغیر د الله د رضا نه څه او داغه وخت نیت دې مو کو چې الله عزمه په نیت کې ستا رضا کولې او په هر عمل کې دا خبره مخکې کوله فقار دې کې اوسله ټو نومر دینی خدماتو کې خو هغه پاکي مقصد بل څه شی دنیا ته رسول رسولې دنیا پر صحیح تزامن رسولې نو داغه غامل زایا دا هغه مال ځای او برپا دي یو دنیوي علوم دی د دنیوي علوم او مقصد د دنیا غټل یو دنی علوم دی د ديني علوم او مقصد دی الله رضا ون کی حاصلو باب الاخلاص باب دغه بیان د اخلاص او اخزار النیت او د حاضرول دنیت کې فی جميع الاعمال په ټولو اعمال کې قال الله تعالی والیدی الله رب عز تعالی شلویره قران شریف کی فرمایلی و ما امروا حکم نو کړه شوی دیتا الا الله مگر د دې خبرې چې د عبادت او بندګی کوي د الله مخلصین له دین خالص کون کی وای د الله ته د خپل عبادت او بل دي هر یو عمل ود الله د بارکای پاغه کی وزن مشهور ال ریاکاری دا بلچارزا مقصد میری حنفا دای بمخلی دا هر باتم دین او پا حق بقائم او دای مولادو و یقیم السولات او پابندی با کئی پمز و یعطو او ورکوی با زکاة و ذالک دین القیم او دا دین ده مضبوط اخلاس والا دین تیوی چه داغا مضبوط دین ده او دین قیم غیلوی چه مضبوط ته محکم ده دائمان او استمرارن ده وقال الله تعالی او وی دی ان الله رب العزه تعالی چی ډیر لوي دی د قربانای بارکه وای وی الینا ل الله لحمها هرگز نرسيږي الله تقوي د دې قربانو ولا ما او ها او نبي دي دې ولا كي يناله التقوى لیکن رسيږي الله تعالی تقوا فرزګاری من کوم تاسو الله د قربانو ته غو خوینو شکل د بندره جوړ لګوري چدا دوم قرباني دي کوي پدې کې د مقصد سره وه وکاله تعالی او رب العالمین فرمایلی قل او فرمایي اے حبيب دي امت ته ان تخفو کچره پټوي تاسو ما غفي صدور کوم چستا سینو کې او تبدوहू یاخ کارکوي دې دا پټول او سرګندول ستاسو په اعتبار دی علمو الله الله پاکي کوي یو ځنی وخت یو صلی الله علیه مخلص سم او مقصد مل الله رضاله زما استاد مخ کی وای او مونږ یو بل توایو چې مقصد د الله رضاره او کزړه کې څه بل څه کو ټکړین او الله پغپ وی چې دا دینی کار کوي خزر کې مقصد څه شه ای ونه خپل ماملا الله تعالی صفاکول وای قولو فرمایئ تخفو ما فی صدورکم کچری په تاوی هاچ په دې سينو کې موري او تبدو یا خاره کوي یعلمه الله نو الله پی کوي نو دا کتاب په ابتدا مونږ وتا سولوي چې څومره مسلمانانو دا اوري وایې چې موږ نو تاسو نیتونه خالص او کنيت کې ګڼ بل راضي نو چې رب العالمین ته وجاړو چې يا اله الا الامین اداسته دا او تبا دا زمون نه ال قبل چې موږ کې اخلاص شي الله ته زموږ په نیتونو زموږ په اراده سوچنو کې بل سي نو اغي نم موږ ته پناه او اپدي دین زکو لو ویلو خولو بیانو کې پدي باندې مال او جان او وخت لګولو کې الله چې زموږه مقصد بغیر ستاد رضا نه بل ان شاء الله وان امير المؤمنين ابي حف عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن ريا ابن عبد الله ابن قرط ابن رضا ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه ناران امير المؤمنين عمر فاروق رضي الله نو پورا نسب نامه ذکر کا چداغی ز والد نومو خطاب او یاد نیکونو میو او دا خیر کور ادره خبر رسول الله دا لاوی تورانه سب نامه ذکر کا تعمیر المؤمنین ابو حفص جون کې له دی نور بیبی حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها روزک ورته ابو حفص وی د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ن روایت قالے فرمائی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم و ایماوریدی د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے یقولے فرمایله انما الاعمال بالنیات بیشک د اعمال چې کوم د قران او سنت مطابق اعمال لې د دا دیدار مدار څخه حد د نیت نصرره اې له سره دا عمل د قران سنت او په دې موخه کې نیت سره یو سره قران ته کې نیت الله حکم دی خو دې قران ذکولو کے مقصد سرے بل د دنیا او کار کوي نو کدي کې د نیت سره نو کنيته د الله رضاوي نو دا صحیح نیت دی او په دې باندې بده ته په آخرت کې اجر ملوه او کنيته ګډ ورډ دی دنیا سره خبره مقصد کړی ان نو نوبد دنیا سه خير ورته ميلاو او نوبد اخرت سه خير ورته ميلاو شي انما الاعمال بالنیات بیشک د اعمالو دارو مدار قنیت نو باندې او انما لكل امرئ ما او بیشک د هر سړی د باغی چې د سنیت کړي دی وجنه ګور په هر یوه نکابل کې دعا د اخرات ته مزد روجدا علم حاصلول لي تیا مسلمان مدد کول لی د گاون دي سرنيک سلوک کول لی دچا جنازی او تپوس لتل لی دے چا پمنس کی صلح کول لی پدېټو لو اعمالو کی با نیت رب العالمین رضاوی کچره دا غنیت وینو مسالح الا او کترې دا غنیت ني نبي ادا عمل الله د طرف نه ری سمن کان ثرا وسوک چیوی هجرتو هجرت دا غو ال الله و د پاه د ضا د الله او د پااره د ضا د رسول الله ص الله سلام. په یتبانې د کفر او دګنااهو وط پریښو چې په حجرت کې مقصد د الله رضا لکه ابتداد د اسلام کې د مې مکررنې مديننی منورې هجرت د د چا هجرت چې الله او د اللله رسول ص الله سلام وسلم را د پاار فجرت هو ال الله رسوله نو د د حجرت د الله او د الله د رسول لپاره. ومن کانت او هراغ سوک چیوی حجرتو حجرت داغ لی دنیا دا پار دا دنیا یوسیبوها دی دا پار چی دی دا دنیا حاصل اکی او امر اتن یاد دا حجرت کڑی دا پار دی او زنانا یا نکی خوحا چی دی داغی دا سر نکا پول غاڑی نفا حجرتو حجرتو الی ماحاج ریلے دا دا حجرت با حغسل ای چی دا داغی دا لکه مثال فطور اسریددار دا کفر نه ورو تخذینو چابه پیسی مقصد وی نو دته مهاجر د دنیا ول د چابه د وزنانه سره نکاح کول مقصد وی نو دته بده نکاح مهاجر وای او یو بده الله او د رسول رضای مقصد وی نو دته مهاجر اله الله رسول وای اور اغلی و یو کس راغلی مدینه منور ایت نو وی رسول الله ورته څنګه هجرت کړه نو یو زنانه او ام میقس داغینو مو دا سره د نکاح په سبب راغله نو بیاغه سړی دی ته مهاجر ام قیس دا مهاجر دی خود ام قیس بېګې په خبره وایي د دې وجه نه په هر یو عمل کې نیت صحیح کول دا حدیث چې کچه کو تقریبا تمام محدثینو دا حدیث د خپل کتابونو په ابتدا کې ذکر کړي چې دا هر عمل په ابتدا کې لري وګوري چې زمما په دې کې نیت سره او وروه دین پهس وروه په سلو احادیث ټول دین ولالره یو پکېدا حدیث مبارکمه سلور احاديث یغې ته وی اصول دي لکه یو کوټه په سلور استونو ولاړای نو دین په دې سلور استنو ولاړ دی یو دا حدیث ته هر یو عمل کې نیت سمول هر یو عمل کې نیت سمول کله ګره په دې کو اعمالو کې دې صحیح نیتونه ست ګډوډوي راغلی یو بادشاہ منرسہ جوړکړیو لبې ورا شهر دي طالبانو لوګو را جامي بدلي کې عراق دي نو یو طالب لويته علم سره فارکه دنیا په مخه کړیو شهر فلان دي کې امامت شوا او د قضاوت به یو دا به یعنی دونیوی لالچ په ټول طالبان نه ته پوسو دا هرچا مقصد وای دونیا نو یې بادشاہ ارادو کا چې له مدرسو لړیدا هو ما دې په اړه نه جوړ کړی چې دي کې دنیا طلب کون کې ویا خیر کې کی ګټ کې طالب ناز ته خپل کتاب وکړو بادشاہ وي ور سره خبرې کوي اون هغه ور لې ما سر خبرو ټیم نشي خپل کتاب ګور او ډېری چې مجبورو کو نو ورته ته لمس ده 파ره کې ویچ الله رسول زمانه رضی الله نو یدا غيو طالب د 파را بادشاہ مدرسه ختم نک غيو طالب شو کو امام غزالي رحمت الله له نو هر شي کې مقصد در رب العالمین رضا چی پائی کدانی دام دا اللہ دا رضا نیچی رضا علم کم چی خلق را لعالم ہوئی او خلق را لپو ہوئی دا خلق و توجو مال پیدا شی دا علم به د جہنم د تلو سبب جوڑی تاسو تا صور تیر دی دریک اسم کسان با رنبے دا جہنم ورطا غرزولش عالم قاری حافظ چې دا غی علم قیرت و حفظ دا دا اللہ دا رضا دا اغا شہید چی دا اغا شہادت دا اللہ دا رضا دا پارنٹ کی ویسے که جہنم لبی خور سائی اغا مالدار چی جماعتون مندرسی و خیر خیراتی ورکڑے خو مقصد ریاکاری ورمتفقن متفقن علا صحتی دی حدیث پا صحت بان اتفاق دے رواہو امام المحدیسین ویدہ حدیث روایت کرے دی امام د محدیسینو ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابن محمد د بلار نومه اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیر ابن بردہ الجعفی البخاریو امام بخاری رحم الله دا حدیث ذکر کړي و ابو الحسین ابن الحجاج ابن مسلم القشریو ابو الحسین مسلم ابن الحجاج مسلم مسلم ابن الحجاج مسلم القشری ان سابوری رضی الله عنهما فی کتابهما و خپل دواړو کتابونو کې دا حدیث ذکر کړي الله دې نه هغه دوه کتابونه هما اصححل کتب المصنفہ چې هغه دې صحیح دا کتابونه دي چې په دې فن د حدیثو کې علماو لیکلي دي د قران نفسه صحیح کتاب بخاری دې بیا ورپسې مسلم شریف دې او الله شان لګور را تاسو مر محدثین جدي دا ټول اعظم دي په خبره ما دا او دا الله حبیب که کچلې دا دین د اسمان د دستور سره نو د اجمو څخه لګ ورته ورسیږي دا فضیلت م الله اجم ور اور کړي عربو کې امام بخاری دا اجمي نه ذکر د بخارا لاکی امام مسلم دا اجمي نه امام ترمذی دا د ترمیز لاکیو امام ابو داوود د دا سجستان دا ډیر مبارکاله او دا د افغانستان نوال دغه алаکچور توید خراسان او بعض علماء ودام لیکلی چې زموږ دا سند او دا, دا بعضه لاکم په خراسان کې راځي هغه آخر کې امام مهدی د لخر ومنده دې نه تیاری نداتول محدثین الحمدلله عجم دي بعض ډېر کم محدثین دي چې عربو کې تیر شي اکثر محدثین سدي هغه د عجم مسره تعلق لري وصلی الله و وصل ام المؤمنین ام عبد الله عائشة رضی اللہ تعالی انها و اید ام المومنین نا چدا مور و دا عبداللہ عائشة بی بی رضی اللہ تعالی انها او دا عبداللہ ابن زبیر دا دی او لکہ دا بچو پشان دا دی خدمتی کولو نو زکاورت ام عبداللہ وی چونکی ماسی خالا دا مور خور پا منزلی دسی و یا الخالت بمنزلت الامر ن عبد الله بن زبیر رضی اللہ عنہ د دې خبره یو خپل اولاد دو مومنین عائشہ رضی اللہ عنہ قال د دې دی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي یغزو جيش اونل کعبه یو وکي یولحکر خانقاوې باندې چڑای وکي او راضیبا د اخرې زمانه خبر ادلکو س خير دور دې باز شارحینو دی کلیف د چلاور امام مهدی رحمت الله علیه الدور خانکاوے باندې یو ولحکر د حملې د فار را روانچه فایدا کانو بے دوا الارض کله جیوی دی پيو هموار باندې دزمکینا چون کې حجاز مقدس کې اکثر غرونه باندې نو یو هموار زیل برور سي چل تکندې من دی غرونه ني به اولهم و اخرهم لکه دې لختر دم باندې ساو رستنۍ په پزمکه کې ورننه استېش پزمکه بيزان ترا کاګي لکه قارون اچراف کله صرف حديث کې دا راغلي دي حديث کې اختصار دي وي دمرې اوسو کسان په پاتې شي چې رسوله خبر ور ورکړي چې پزمکې او خورات لکه کټول خوږي خو دا او پته نه لګي چې لختر څه شکم په لګي شو د دور کسان په پکه پاتې شي چې ورست خبر ورکړي چې هغه لختر خود کاوي او د مسلمانانو د مقابلی د پارتل ځمېی خوړه لو ورخ کرد قالت دیبي فرما پلته معویلی یا رسول الله د الله رسله کېفه یخصف اووللی هم و آخرب سررنګې به وردن نه کوې شي په ځمکه کې اوله واخیر د دوی وفی هم پا بدا خلق دا اسواق هم او په کې ب داې خلک مشامل بعضې خلکپله دوکانداریي کو په خبرهبار یو مانا د اسواق دا اغا دا چا مقابلی لنده تلو په زو پا کسی خرس کم دا خرسولو پا او بازی دا اسواق دام بیلی بازی سر پزور و مجبورن بوت لیشو اسواق دیتا موی پزور و مجبورن بوت لیشو ومن او آغا سوک لیس منهم چی اغا بد دوی ننی باز خلق بد دوی ننی یعنی در ضرور پا خوشحالی میلی او کچا مجبوره کرده نوداخل خود اسلام او د مسلمانانو او مخابلي له نور اغلي خو مجبوره کړي شوی دی نو د الله حبيب صلی الله علیه وسلم وي قال یخسف بیاولهیم واخیره وی دا غچې د سودا رسول د پاره او یو پزور بوتلی لښوې دی بم ورسره زما کرا ثم یبعثون علی او بیا برابر پرته کول شي پرځ د قیامت د خپل نیتونو مطابق کم چې کافر او د اسلام مقابله پنيت tle لا هو د کافر او نیت د او کم چې په زور او نیت یې نو نا غ سره الله د خپل نیت معاملو کی دا حدیث هم دې ذکر کو چې ګوره مجبور شه او سره په زور نظام سره بو tle لکه بعضي اوقات کی کافر بعضي مسلمانان مجبورات نو کده مجبور کړه او د یو پهل کرات تختی وایي مړکای او بل پهل چلاړونوال تزمک را خو یا مسلمانانو قتل ند څ سره د خپل نیت معامله الله کوي دا حدیث ځکه په باب النیت کې ذکر شوی رواه متفق علیه په دې باندې اتفاق ده د امام بخاری او د امام مسلم رحمه الله او دا الفاظ چې کوم تاسو اوریدل حدیث نو دا د امام بخاری رحمت الله علیه دی دا په اخر زمانه کې راشي کی دا, دا لختر اختر بده مدینی او د مکی په منځ کې باز روایتو کې راغلي و عظمت کوي بوردن کوي او تاسو باید راغلی شیادت امام محدی مقابله لر رواني یو د اغې صداقت نه خبرای وانه عائشه رضی الله تعالی عنها دومل مومنین عائشه رضی الله عنها روایت قالت دبی فرمای کاله نبی صلی الله صل علیه و الیহি وسلم او ورته سټولم چې الله د حبیب بن موري د صحابي سره رضی الله نوای او د الله د حبیب صلی الله علیه و سلم سره درو شریف وای وې بعض محدثینو تشاوي چولوم د شریعت خوډي د حدیث دې مبارک علم لسکې نو لې وی دی کی رولیو بار بار وای چې صلی الله علیه و علیه وسلم یو د زړه شوق سروای لا هجرت د الله حبی فرمایلی چې کلمک مکرمه فتح شو ویلا هجرت نشته هجرت بعد الفتح پس د فتح د مکه مکرمه نه یعنی اوس د مکه نه مدینه نه غ فرض هجرت پاتره شو ولکن جهاد ونیت لكن جهاد او نیت پاتره تاسو به تر قیامت جهادونه کوي ذا اوستون فر کله چې تاسوو نهته لبو کړی شي د جهاد وو د پامیر در ته و چې جات لورو تاسوهادلو ځ چونکې جات د فرت درجنه خوقط کږ او تر خاممت ته خمیږیم نه تون فر کله چې تاسو نهته لب د تللو د جادو کړ شي کې جهات ته متفق عليه. متفقون علیہ یعنی د بوخاری او مسلم شریف په اتفاق ده دا و معناه معنا د حدیث دا چې لا هجرته ممکته یعنی د مکې نمدینې ته هجرت پاتینو شو لئنهه صارت دار اسلام زکه مقام کرما پفت حقیدو سر دار اسلام وګرځید او هجرت خو دین اخو بد دار کفر نوی وسم ګوره کې مثال په یو وطن باندې د کفر غلب راشه او د مسلمان وس دې بل ملک دل زې او الته چې دین په خاطر یې نه د دا دار کفر نه په اسلام ته هجرت په دبانې سوی فرض وایي وان ابي عبد الله جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما دا حضرت ابي الله جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما روایت ته ورکل چې او والدم صحابي نبی آور سر رضی اللہ عنہما ویدہ عنہما تسنیر پار رضی عنہا دہ زنانہ دہ پار رضی وعنہو دہ دہ نارینہ دہ پار رضی قال فرمائی دے کننا اومنگا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہ نبی علیہ السلام سر فی غزاتن پیو غزا کی فقال نو فرمائی دے اللہ حبیب پدغی غزا کی ان بالمدینہ تل رجالت ذبی شک پمدینه طییبی کی خام خاص سڑی ما سرتم مسیرا نزی تاسو مسیرا پس زید تلوب علی سفر نکوي تاسو ولا قطعتم وادیان او نو زئی تاسو تیری گئی تاسو په اور کند باندې وادی اصل کی کمزه کی چوب بئی گئی غی خړتوي الا کانوا معکم مگر غین تاسو سره شریک اور لہ سوچ کوي اللہ حبیب فرمایله صحابہ ته وی تاسو جهاد کې څومره مشقتونه لږه تند چي تيروي څومره سفر کوي پس څومره خورونو کې جاي نو غايم در سره په اجر کې برابر دي ودي په مدینه منوره کې حبسهم المرضه ځکه غايم مرج بنکړي نیت ادارې چي مونږم میدان ته وته نو انما المالامو بالنیات نیت ادارې چي مونږم د الله حبیب سره وته وي پسوک دي سخه بیماران وي وفي یور دی وات کدا سیم راغری الا شریکوکم فلجر تاسو چې اے مجاهیدین څه کوي نو د مدینې غسر رجال تاسو سره په اجر کې شریک دي رواه مسلم د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړي رواه البخاری او دا حدیث امام بخاری رحم الله نقل کړي دی د انس رضی الله تعالی عنه نا قال انس رضی الله عنه فرمای رجعنا من غزوه تبوک موند الله د حبيب سره را واپسيو د غزوه تبوک نه دا خیر نه جهاد د الله د حبيب او یاد دي دارفان نه د الله حبيب دار بقات لاړې وای موږ را واپسيو د غزوه تبوک نه مع النبي صلی الله علیه و سلم د نبی علیہ السلام سره فقال نوای فرمایلی ان اقواما وی بی بهشکه سو قومنا خلفنا بالمدینه زمون نرستو پاتې شېو په مدینې ته یې بېکه ما سلکنا شعبه شعبه دا دو ورن په معنی چې هغه سخت لارې ته وای وي مونږ ننځو ما سالیکنا شیبان مونږ ننځو په یو لار د غر ولا واديان په یو میدان او خر الا وهم عنا مگرای زمون سره دی د اجر په اعتبار زړې درديږي زړې پریشان علي حبسهم العذر خو غیلر اوذر بن کړی تدا موی چګوره کله ستاسو نیت بالکل لتوات ته نو که سدهوزر د واجب لپاره فکر کې بند میکنه الله واجر درکای لکه د یو سړي زړه د جمی د موزه د فار دردیږي خدایوزر د واجب نه فکر کې دی الله بده جمی سواب دنه ورکای دی یو سړي زړه د جهاد د فار دردیږي خو سده شرعی اوزر د واجب نه نشی تل نو الله بده تعجر او ثواب ورکای و عن ابي يزيد معن ابن يزيد ابن الاخنث رضي الله لا بی یزید معن ابن یزید ابن اخنس رضی اللہ عنہم نے روایت ہے اگر اگر تم سن تیر شوے یزید دنم نہ نفرت کئی خدا ہو یواز یزید ابن معاویہ معاویہ رضی اللہ عنہ دا بچی یواز نوں دے ڈیرے صحابہ کرام نوں نم دیا۔ وہ ہوا و ابوه و, و, و ایدے او دے بلار وجدہ صحابیون نوں نکی صحابہ نہیں۔ اودا علی شان وی نکی صحابی دے بلار او د انوسیم صحابی دے. معنی ابن یزید بن لخنس یعنی یزید معنم صحابی ده یزیدم صحابی ده او لخنسم صحابی ده رضی الله عنه قال زیرا ی کان ابي يزيد و کان ابي هو علي الزما يزيد اخرج دنانيره رويستل 30 دینارونه د 100 روپیه يتصدقوا بها باغی خیرات کولو فوضعها عند رجلین في المسجد نو کې هغه د یو سړي سره په جمعات کې اغله یې د غریب مریب چرآزي داونه ورکوا او سوقثال غریبانان معلومې فاجئتو نو ایزر عالم فاخستو ها ما وا استعمال ایراک فاتيه تو بها نو ماغ تراړي جره مال خپلاني سړي دا دور د دینارونو خیراتي را کړ ناغې دا علماء ورکړ فقال والله ما یاکا ارتو وی قسم دی په الله ما خوستای اراده نه وکړې چې د خیرات کو دا علماء بچی لیو بیا کور ته واپس راځي وې بیمار ته له ما او سیرات غسه دوی واپس کوم نا فخاصنتو اله رسول الله صلی الله علیه وسلم وې موږ پلا روزوی جګړه رسول الله ته یوړه دا وې چې بعد شی سلسلې پلا روزوی بچی پمنځ کې راشي نو دا دا د شریعت نه خلاف نه نبی رسول الله صلی الله علیه حبيب ته دواړو خپل واقعيات یې راکا فقال الله حبيب ورته وی لكه معنا ته یا یزيد وی تا د پارا هغه اجر دې چې ته نیت یا یزيد وی تاسو نه د خیرات کولو خیرات کولی کو بچین کی ولا کما احس ته یا معنی وی تعالی فارا غسری چې بس تا وا غستیمان یو له بساجی پیسی غسیداو واپس کوا او والد له ولې ستغود ثواب نیت ورو ثواب دې بسوی رواح البخاری او د دې حدیث روایت امام بخاری رحمه الله کر دے وصلی الله وسلم این خوشبو هاوس مدینہ مسجد جهانگیرہ دکان نمبر 2 اغا عشرو مبشرو کرے اغا کسان چی دنیا کې جنت زیر شیو او دا یو پا فاتحینو دے اسلام کرے اغا لویلی ملکون چی صحابہ اکرامو فتح کرو نیو پا جرنیلانو کی صادب نیبی وقاص رضی اللہ عنہ او دا اللہ دا حبید پا دعابان رنگ شیو نی مستجاب و دعواتو نبیر اسلام شوال کرو الله دا سات چی درنس غوارینو قبلے دته به کلمه د واو ورته دعا ای کلم رښې قال قالې فرمایي جانې رسول الله صلی الله علیه و سلم راغله ما رسول الله صلی الله علیه و سلم یعودنی اعظمات کوس کو لزګی مارو عام حجۃ الوداع فکانت حجۃ الوداع من وجع لیدرد وجع یشتد دی چې هغه درد په ما باندې اللہ حبیبو ایزا ماتا پوست راو فقل تماورتو یا رسول الله اید اللہ رسولا انی قد بلغدی من الوجع بیشت رسیدنے ماتا تدرد و تکلیف نماغ تراچی کیونی دددددام دزنگینا بالکن نامید شیع وانا دو مالی ویزد خواون دا مالی دیر مال میرے ولا یرسنی اللہ ابن تلی او زمانه میراث نو دي مگر یو نور دته زماره یو دي نه نور مې سو کولا مشتا ف اتصدقوا بسل سه نو خیرات کوم په ډوې د صدق المال باندې یعنی مال بدره غاې کوم نو دوی سیوا خیرات او دایې حسابو دیویر لا پاتش فقال الله حبيب ور کويلا و انا دمره ډېر مال چه ورسا دیتی نقصان ورطا رسی ندورا دیر مخیرات کوا قلتو فشترو یا رسول اللہ نیم مال بخیرات کم ونیم بمیدی وارثا مدپا دیش فقال اللہ دا اللہ حبیبی ننیم بمنا که قلتو فثلسو یا رسول اللہ دریم انسا قال اللہ حبیبی اثلسو او کبیرن یاد بے تسیرا حال نبی علیہ السلام نے یاد کبیر ی دنہ ول یوسر کا د طول د بیمارای کو وقت تول مال د خیرات کو نو وصیت کئ دا وصیت باطل لے کدہ دوی سو باطل لے قدرین کی کئ نو صحیح دے و خدایتی دریمن صلی اللہ علیہ وسلم او پینجا مسل ذکر اللہ حبیب دی و فل سو کثیر نو کبیر نعم دیر اس وجہ ذکر کئ جا غے دباجوں کو پزین کی داوی کی بس دا خیر خیرات ایشی ندازن سوادیشی دیو او که اولاد لا او بطولا و رشتگارو لکتوات ایشی نبز دا نقصان شا دا اللہ حبیب ورطوئی انکا انتظرا ورسکا که اغنیاء تا چپریز اختل وارثان مالدارا نخیر اندا ورخ بردا من انتظراهم دا چپریز دی آلتا غریبانان یا تکفتون او و خلقو نسوالی لکه بے حالہ بدی نظر ملایے انتہ حلال مال دے اور اس کو دی بتو تفرق او یاد ہے کہ این کلم تنفق نہ او دوشہ کته کی هرگز نه نږه نہ حقتن سمال لګول تب تغیہ وجه الله چې ته پاوے چلا دے وجه الله الا اجر علیہ مگر کاله پاوے اجر درتی حتا ما تجعلوا فی فی امراتک و ایت کی انہوں نے روانه دی دی کی کار لګراو دا به تخلق واسولا د بدیون تعال حاضر میځوي قال اول ما و سکنت یا رسول الله ان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم او خلل فبعض زبرستو پاتې کی دیش مرستو د مرګ ورونه اے دا صحابو غدا تمنا و چې حاجه عمره د برانل چې مرګ په مکه مکرمه کې رانش ادا الله د حدیث تمنا مو چې د مهاجرینو مرګ د هجرت په ځای نکدا و سنت الله تعالی نو مقصد دا چې دا پوره د الله تعالی لپاره مرزم آغاز کني په قول د دې پري خوف الله ما خره وطن د الله تعالی لپاره پرېسته مکه مکرمه او مدینه منوره مې خپل مقام هجرت ګرځوله زبرتص فاتکین خال انک لم تحلف انک دې شک لم تحلف تبرتص دې تل پاتې کی پټ عمل عمل او د یو ورته د الله حدیث صلی الله علیه وسلم وي تا ته باندې دوندر کی دي بيماراي نه بده الله خفي فتا عمل عملا عملا تبعملو كي عمل, عمل تبتغي بها وجه الله يادवती تک شررستو ان کان لنتحلفا تبهرږي زروستو فاتي مش او شررستو فاتي شو عمل ديو کو عمل او پته عمل کي له مقصد د الله رضا را الا عزت تبها درجهتن ناگر زیاته بت پاغه باندې نران ته درجه ور افتنو پورته والے ولع انک ان تخلفا او کیږي شي چې ترستو کاپد ریسي ینه وفات دې ورني شي حتا ينتفي عذ کا اقوام وی فائدہ به حاصل کی پتا باندې ډیر قومونه د دې پر جریان ملکونه فتر کړی هغه حضانی د قیصر او د قیصر دادی عظیم شخصیت فتر کړی او دغه پرمانه کې هغه صحابه کرام کو دریا بچھن اور اسو جی اے کس تو مشتغل لی د پدریاب باندې صحابه کرام ته ریسنوا چول هغه د شخصیت و یدرک بتا اخرون او زرر جو و یدر بتا اخر او دیر تبزرون نور تصاب ذری یعنی شات بسطا فلا صلی اللہ فدورسے او ش بسطا فلا صلی اللہ تسنس کیو قتل دے اگر الله حبیب فرمایلی اللهم اللهم اعذ لي اصحاب هجرتهم اے جماع را اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چې جماع دي صحابو ته جاری کی هغه هجرت دي یعنی الله د هجرت د سعادت نه محرومکې ما ولا قردهم الا عقابهم او مو آپس کې دې پخلو پلو لاكن الباحث سعد ابن خولہ لاكن الباعث لاكن الباعث خولا بن خولده الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم دا سعد بن خولہ بارکی دا افسوس کولو وی حالت انتظار او قابل رحم خولا دے سعد بن خولہ د مکہ ته فاجو مهاجر اللہ حبيب مهاجر نو مر کو مقام مکرمت نو گو کول چې هغه دایي مقام هجرت ته چلته فاج یرفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام د شفقت اظهار کولو هغه ان انما ته د مکه دا چې دغه صحابي مهاجر او په مکه مکرمه کې اوط شوي وو متفقون علی دی حدیث معنی د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفق ده وردا حدیث د نبی د کولو چې کینګل اخلاص باره ته د نیت باره کې یو سره او څنګه مال دی لګي خراب کيه او وارثان او او ودته مقصد الله عز وجل الله بدلا ضرورتي یو نورې ځکاله او شریف خلی دیو باندې د کراډي د پدې باندې الله تعالی با اجر ورته یې د په نیت دسي د اجر دې د الله درغاون گئی په صلى الله تعالی علیه وان ابي هريره تھا عبد الرحمن ابن سحر رضی الله تعالی عنه داو هريره رضی الله عنه روایت شریف خلن د عبد الرحمن ابن سحر رضي الله تعالى عنه ابن مندع ابو هريره رضي الله عنه الرحمن ابن سحر قالو فرمای قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای لی دی ان الله بعشک الله رب العزت لا ينظر الى الله بعشک الله رب العزت لا ينظر النقری دے زوانی دا ولا اجسامكم تستعد بدنوتا چې دې شلي بدن غټه زواني خيستره ولا ال سواركمه مستاسه شکلي نه لګوي چې ده تورره ده د سپینه ولا کی انظر الى قلوبكم رب العالمين تاسو بدن خطه د الله تلزیکی بلکه اللہ دے خلق بندگان عظیم و لغوری جڑی سر کیمان سٹا تقوا سٹاؤ کنا یوزنا قران شریف تے اللہ رب نے فرمائی نو دا سے خاصہ خاصہ خلق نے تبا کڑی چلم یخلق مثلہا فی البلاد یار آ گئے ان کی دنیا کی پیدائش سورہ مریم کہے وہ سورہ پیدائی دے حالات احسن و و احسن رؤیا دکور سامان نے دے فائستو بنگلے دے خاصے او چې په دې نه دا څه څه چې دا څه څه دا نه الله دچا شکل له نديری دچا بدن له ان الله لا ینګرو الای السماکو الله تاسو دې بدن له نديری ولا الای سوریکمو انو چې بل له نديری چې دا خاسته ده او دا خاستنه ده ولا کیم ګرو الای قلو لیکن ګرو الله تاسو زلونتا چې دې زلون کې سي رواه مسلمل د دې حدیث رواه امام مسلم رحم الله کړی نظام برته اللہ الله د غره معامله وکړي دې دې لکسي ظاهرا ته څنڅر له لباس د تقوا د پرزګارۍ جوړ کړي او معامله به دې شي وانه موسی عبد الله ابن قيس له رضی الله عنه د ابو موسی سید الجنید عبد الله ابن قيس له رضی الله عنه قال وايي به رسول الله صلى الله عليه وسلم تپوس کړي شهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل تبارد یو صلی کی چه ده یو شجاعتا دشمن خر جنگی خود بہادر ای پنیت چه خلک و جرا خود در بہادر در در تکره دی و یو قاتل او ی صلی دی دی دشمن خر جنگی خمیتا در غیرت پنیت تا پختو غیرت تی ننگ دی و یو قاتل ریاعن او یو صلی جنگی در ریاعتار ای دپارا ایو غالک سبیل اللہ این تبیشی کنیو ادھا اللہ پلارت بیسا بیسی فقال اللہ حبیب ورطو فرمائلے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائلے من قاتل حرغشا چی اجنی دید کافر جشمن سرہ لتکون کلمت اللہ دیر پاروز انگی تیچی شی کلمہ و دین دا اللہ یا لعنیاب بلند لان اللہ دینو چچی فہو فی سبیل اللہ نو دے الله اللہ لا رکی ساوید دے پار جہاک تایجل اللہ دید ملند شی او دا دے جن رکاواتنن لدی شی نو دے اللہ لا رکی ساوید کیا ساید دے پار جنگی چی بہادر را لخلق ہوئے او دے سبینیوی غیرت دو وجینہ دے یادر یا تاری دو وجینہ نو د دے مردم خراب دے او د جون د خیرتم خراب دے چیل الله دے رضاق بنیاد جنگی گی نو دا فی سبین اللہ دے دې حدیث معنی امام مقاری امام مسلم رحم الله اتفق کړي وا نبی بکره نفيع بن حارث الثقفي رضی الله عنه د ابي بکر رضی الله عنه چې لوی ده نفيع بن حارث هغه دا یو مسله یا ده لري د هر صحابي سره کوم لوی مدا مسلمه طریقه ده لوی دوی کوي چې ځان اولاد طرف ته منشوب دي مستقل سنت ده د خپل اولاد سره بچے بچي داغه مرغي ناغو با نغان لیکن موږونو مسوله ترې کوي تاسو ګورئان صحابي سره کوي اكن نن داغه موسی ابن قيس رضي الله عنه لیکن ګره فاضي موسی یعنی انلار کو موسی دلته ګورئان ابي بکر خپل نن مصاب لن حارث رضي لیکن په کني سره مشهور دی ابي بکرہ په فرمایي ان نبی صلی الله علیه وسلم قال هغې حدیث ته کله چې ملایشی دیوبل <سؤال> سره مسلمانان تقابل کوي سره یوم یذابل مروجه له بل ویچرا بل مې وجهنه ثلقات و فی النار مقاتل و مقتول و جنک و وجهنه دوار به کیږي تنتوی مار یا رسول الله ایا رسولا هاذا القاتل دا هو قاتل مړه کړه زکه د امور ته جي بال المقتول <سؤال> <سؤال> دا وجه له شی قال انه كان حريصا على قتل صاحبه وي دين هرसना کو وجل اختلاف وي دحا حواند کیده دغه دیوار کنا حقري يا دغه وجل وجي په شريعت دوجل حکم نه كړي دوان دايو بل دوجل کوشيش کوي په شريعت که حفاظت کوي د بل مسلمان د قتلونو اراده نشته هر مسلمان راغه ګورو محمد نکبا جن اپو د مجاهدین مبارک ترکه نکته مرته هر حاضر شو کته مرته شهید تاسو ته شکرادله دي چې کوي نو دغه سړی ته شهادت من قتل دین مالہی فهو شهید سو ته د مال په حفاظت کې د مال په وَمَنْ قَدَلَ دُونَ نَفْسِهِ فَوَ شَهِيدٌ سُو بذان حفاظت کے لئے در حفاظت کے سرے دراغے او تُد اپل حیاء اور عزت بچاؤ کے نُتتاوئے جیلو غم مردار مرسو او شوئے نُتال شہادت میں راؤسو اور پر ایسی اسی بیتے ہیں نُبیاغے کی دغت سزادہ متفقن علی امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ تُد بانیت تفاق صلی اللہ تعالی علیہ خير کیتے محمد ان علی و آلہ و سلم وان ابي هريره رضی حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے نمبر حدیث ہے قال نے فرمائی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلمہ چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي صلات الرجل مزديه و شري في جماعة فجامع سرا چې په سره با جماعت مسکی مسکې تزيدو دا زیاتي کیه علا صلاته په مزدد في سوقه چې بازار کې په دکان کې مسکې و بيته او تخلقور کې ځان ته مسکې بزعو و 20 درجهتن سره د پا سوشل درجه دا بې عدد درونه وال لسلوې نو کوئش معنی کوي او کډیرشي کوي انې س سوشل د پاسه درجه سیوا کی یو سره بازار کی دکان کی مشکل یا پکور کی مشکل هغه زه د دې چیرې پکور او بازار کی کې دي جماعت سره او کو جمع سره او نو د عيش درجه دا غپور په او د بازار په موسه والے وظال کا دو دا د دي وجهه د الله حبي فرماي ان احده هم چې ب شه یو د دو نه ارا ته و چې کله اودسک ای پور کې اودسوکو دوکان کې اودسوکو په اخ نه او دسیکو د سنت او د سغ لوي چې کې د سنت طرقې خیال وي او اصراف فغو کنی اکثر دا بمبی او بجه چموه کولاوکو نو په یو لوټه او دس کېږې او درې لوټیو ب دغ شانز شي نو خداره چې چرې نام ته لوټه تکي ورنه دغه کې خامخادو بوې اسراف راځي ثم ماتل مسجد او بیا د 10 نفص جمعات تراغه لا یرید ود دیراده نشته الا الصلات مگر دمس سجده مست پیدا د جمعات تراغه له لا ينحزو الا الصلات او نن درا پورته کړه د لره مگر مس د دمز په اراده د کور او دکان نرا پورته شوي نو کله چې پا د نیت دا موزبان جماعت ترازی نو لم یخت خطوطن دی نال قدم ایلا رفع له به ها درجا مگر دل را یو قدم دا اللا پا درجه درجا پرتکی و عنه به ها خطوی او در دن یو یو قدم گناری جی نگو را قدمونه دی جماعت تاج یو یو قدم بان درجا پرتکی او پیو یو قدم بانی گناہنم افکی حتی آیت خل المسجدہ تردی چری جماعت توردنش فیدا دخل المسجدہ کل چری جماعت توردنش نکانا فی سولات دے پمسکی سابیل دے که گنٹا ناز دے که نمہ گنٹا ناز دے که لسمینٹا ناز دے که دے ذکر کئیو که نکئی که نفل کئیو که نکئی داتش ناز دے پمسکی سابیل ماکانا فی ترسو پوری چې مزوي هي تهبسودی مزبان کړي اې دا مس په انتظار ناش ده نو دا ټوله ناش ته په عبادت کې صاحبي ول ملائکة یسلون علی احدکم او ملائک ز رحمت دعاګانې غاړي تاسو کې هر یو د پارا ما دام فی مجلس الذی ترسو چې وی دې په مدرسہ کې څول لفي چې پاګې کې مس کړې اې مزديو مز کو خپل زې ناش ته دعا کې ذکر کې نو ملائک ورته دعاګانې او ملائک سو یقولون اللهم ارحمه و یا الله پدې بندې رحم وکي اللهم اغفر له یا الله دې بندې ته بهنوی کی اللهم تب عليه یا الله دې توبه قبول وکي او پدې مهربانیو وکي خدا دعاګانې ورته ملائک تلغي پوره کړي ما یو یوز فیه تر سوچ دې پدې جمعات کې چاله zarar ني رسوله دې zarar رسېدو غني وجې کله ته باځي سړی چې په داسي چې دا خلک او خلقت پریشان ہے نګور هغه اقدام دی وای باز سړی دا سره چې هغه صفائی نه کې د خپل نه ګوینځي د ځای مو نه ګوینځي باز خلک داتا چا وغا او پیاز خوري سوګ د خار او تیل او دغه کوي بیا جماعت کې وین راړي نو د دغه ګوینځو وجه نه کچاله تکلیف ده د جبې د وجه نه تکلیف ده یا ګور باز داسي بیمارای دي چې داګه د وجه خلک پریشان کېږي نو دغه بیمار دي ته نه ابرو نن مونږ له حدیث مواتا کې را روان دي ورته خلکو حال پوری سره حیران شي عمر رضی الله عنه یو ځنانه او د جزام بیماری وو او دا خطرنا بيماری د جزام بيماری کې وا خريجي کې ده ها دا اخر وجه نور خلکو له نو یو ځنانه د جزام بيمار وو ورته خبره ته سوچ کویږي خلکو کې سمرا للهیت او اخلاص نو نبی رحمه الله وره وي الله باندې استاد ثواب دوجنه خو دینورو خلق له تکلیفسته کور کې کېنا نو بس څنګه زنانه کور کې کېنا رسول الله عمر رضی الله عنه وفات شو ډیر کاله پس او د غزانانه لا ژوندای و نو څوک ورترغه وی چا چې منی کړی وغو وفات سوچ فراده کړه غو را غزانانه واجب خبره کړی بیا کې سوچ کوی وې زمېم چې پ ژوندون دې تابیداری کوو د مرګ نه پس دې زمو مخالفت کوی اگر حق خبره کړي دا حق خبره نه انکار نشو کول ورسول کیمتی خبره اغه ځان انا وکړي وې زه نیم فاغه چا کې چې په ژوند دنه منه مود مرنه پس دی مخالفت کو اگر خبره حق کړي چې د یو تند وجه نټول خلکو له تکلیف دین ول خلکو له تکلیف رسې نو اغه ځان انا په مرګ ونشوه او د عمر رضی الله عنه هغه حق خبره ونغره رسول رضی الله منه تاسو کله ګوره خبره او مونږ په ذور و زور و موداظمه ایماني کمزوري ده ورنہ حق خبره چالو شو دکې کاوی نیمانی ورغه غزنانه څنګه خبرو ورلې اوس عمر رضی الله عنه وفات شو دنیا نن له نورو خبره ځکنه ناغي ورته وینا ځنیما چې پځونځون دې تابعداري کوه او مرغ نفس دې خبره ورجو ماته حق خبره کړې نه ته ما علم کم سره دندو جامو کې راضی صاحب وي چیزي با دې لري کې وی خاروتي له مې له کې یقیناً چه داغدو تکلیف <سؤال> دے بعض خلکو دے سی گروٹو سخابوئی زی ندا گورا رسول لبائی صلی جب ادا سے چې چه خلق دے پریشانہ دے ندا ملائک ورطا ترغی دعا کئی ما لم یو دی تکلیف چالنے دے رسول تکلیف دام دے بای سنیداسی حدیث کې راغلي نبی صلی الله علیه و آله او زی زی خلاو خلاو او غونته بزې نه نيسه ګره او چکمې سمولي وسا غذې به سمولي بای سړي زه ځان له ویلي چې دا د مازه نه لوته په وجه بس دغه قرآني کاغزونو کې نه تصديق کړي بیا وبل بل کوي خفا غذې به کې دا د ضرر یو صورت کډون بي سب کې زه خراشه زه خالي دي باز خلک کلاو کلاو ناسې ما غې کوم کته کې نوزې استه او چې خام او بل او غپا او پریشانه کې دامه تکلیف صورت سه ما لم او تر सूची دی بیا د س شوی نه کدی جماعت کې دیو جنا جماعت کې مشکل مکروه دی, کی دی کی مکروح دا جماعت کې خوب کول مکروه دی د بیا د ساید د لکه د بیا د ساید د وجنا ملائکه له تکلیف رسي دیو جنا چاله فرو عذر نه لکه طالبان دی بل نه زیدشتا یا تبلیغ جماعت راشه بل زید نشتا بشر ته دی چې د جماعت سره خواږی او نه جماعت کینو دکی وایي چې هوذر ویلو بیا دی او که چری اوذر دیو جماعت کی سړے خوب کئ نوې بیا د اعتکاف نیت کئ نو متکف کف کی بیا ودسم شي ناغبا نه غونانی ما لم یحدث فی ترسو چې دی په دکی بیا ودس شوینی متفقون علیه دی حدیث په نقل کولو کې امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله دغه اتفاق لري او دا کمل فازو اذا مسلم شریف الفازری او در لمانه کئ اجرا قول د نبی علی السلام ینهزو نو کو فتحی فتح د یا سره ده او په ها باندې فتحا او زالا یعنی یخرجوه و ینهزهوه یا ینهزهوه معنی او کويخرجوه روباسی د لر راپور تکي د لر موزو دا ل غذران او ټکو معنی درته او کا, او در کا. نو دي حديث پوره پوره خیال پکار او لحاظ ساتل فقار دي چې دغه ملائک په دوا باندې مو وتا سرنګ شو او کلک مونږ د دې خبرو لحاظ کوو سبحان اب العباس محمد او الله خواس کی جدا غیر روایت کړی د نبی له سلام د خپل رب نتبارکا چې غد برکت خاون دې د برکت ورکول والده وتعاله ولشان والده نبی له سلام فرمایي قالا رب العالمین فرمایي ان الله كتب الحسنات الله لکی نیکۍ او سیئات او بدی تملایکو فذری الله د خپل بندگان او نیک اعمال او دارنګي بد آمال لکی ثم بیان را لک او بید دی بیانو کو اللہ حبی فرمائی چه ربی کریم فرمائی لی فمن حم بی حسن تیل سوک چه قصو اراد ده نیکیو کی یو مسلمان دیو ده نیکی رادیو کا فلم یعمل ها اولینی کی کڑی ندا نو کتبہ اللہ تبارک و تعالی اولی کی اللہ دیل را چې دا خير او برکت خداوند وتعالى او لشان والده عنده دزان سره حسنتاں کاملتن کامل لنيکي اي اوسړي ته شد نیکه ارادو کا چې زبراني کار کو نو تشد نیکي په ارادي مرته یو کامله نيكي پاملنامه کې و او ان هم به هاو کچې قصد دې نیکايو کو فعملها او به دا ليكي کا نو کتب الله عشر حسناتين ولی کی اللہ <سؤال> دې در لر لس کوي او کسړي کې اخلاص ډېر دي او محبت ډېر دي نیلا سبع مئات ذئش تر وو صفوري وليکي تر وو صوبناو پورې الا ازعافن کثیرا او تره د دوګن کولو ډېر پورې باجر لسوار لسوا باجر آیات کراږي وای کله یو شر یو کجوره د اخلاص پنیت ورکی نو alleles ورته دمر ثوابونه ورکی دو دو خود غرم رته جوړ کی نو د خود غرم رچی د کجورو ډیرای نه راغی د کروڑونو اربونو حساب نسې وا خبره وا ان هم به سیاتن او کچریو بندا اراده او قصد ګناو کی فلم یعملها به ګنا اراده کړی او د ګنا په کولو قادرمو خدای الله د يرې نه پری فلم یعمله نو دا ګنیونه نه نکته بح الله تعالی انده حسنتا کاملتن ولی کی الله دا ازاب سره کامل نی کی دا گناہ لرلی لرل ویو بندا او اسباب برابر خدا الله دې یره نه پره نو دله یو کامل نی کی ورکل گنا سره دا سیم پري گنا کای اسباب برابر دې غله کوله خو صبره پاسې دې غله ونه کا نو دا برابر گنا لکري کی دې دخپل خو کوشش وکو خو کواله پر اوش یا بل یو ګنا سره کوي د ولخاص باب برابر کړي خو څوک ورته رکاوډ جوړ شو نو دغه نیکی نشي لیکل کېږي بلکې دغه ګنا لیکل کېږي دا چې د ګنا قصو اراده کړي او خاص باب برابر دی خدا الله دی یری پرې نو نیکی ورته ودی کېل شي وای نه هم به ها او کچري قصدي ګناو کو فعمله او ګنې اوکا نو کتب الله سیته واحده الله اولی کی غیره یو د دې کستو کو وی کې زیاته نه لکی کمچ ګنا د هغه برول کیږي د دې وجه نه الله ذمرې کرام او احسان ده د نیکی په اراده نیکی ذکر کیږي او ک نیکی یو که نو یو پلاس یو پوسا یو پسوار ل ساو یو پلکونو کرولونو الله जर ورکه او دا بنده دزل اراده د اخلاص ته ګوري او ګنا ک شړېوم کی نو هغه امر لیکل کیږي سمره چې د کړه دا دا حدیثو کو د له وان ابي عبد الرحمن عبد الله <تصح> ابن, ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما اذا تاسو سپيري اوریدل эмне ده ش ظاهرن په جوبه قال له فرمای عمر ابن الخطاب عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وي ما وريدي دي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم نا يقول چه فرمایلي انت على ثلاثه نفرين تل ويودري کسان من منداغ چا نه كانه قبله کوم چې تااسونه مخې تیر شو د خپل وط نه په سفروت حتى اووا هم المبیته الغااره او هم روې دوی ل المبیو د شپې ترولو دپاره ځینې ولې وود د شپې ترولو یو غارته په غر کې یو غو او شپې روو دپارغې کې وررننوتل فان حدواتڅح من الجبل نوورور غړی دا ی واګټه د غر نه په د عالی ملغاه نو د غاره غښې پهد بندکه او دی درې واړه په غار راګیر فقالو نو د یبلتهئ ان هو لاونجی کو ب شکه تاسوه نېزیات نشي در کوې من حاضڅخهې ددي غټې ګټی نه الله انتدله ه تععاله مګ دا چې الله ربله زت نه دووا غواړي په سبب د وسیلي ب سوال ع کوم په سبب د وسیلی دنی ک عملست شو ویکہ سنې کمالونه مو ننی نن یې الله توسل کوي دا امر ته ویږو را اخلاص او عمل په دنیا کم د مصائب نه په الله سره اخلاص شي او په اخرت کې هم په اخلاص شي او په یو بل دنیا د مصیبت نه خلاص نشي نو د اخرت دا غي نه بس په اخلاص ويګې په خبره آیا عالم وی ویکدا دا چا کې دی چې په قران جنت ملاوي نبيان په قران الله سره د دنیا ته رزق او او کسا فدا کوي د رښتا سره قران در, در او درځي کو سپ کو سا لچستا پیدا کی دنيشه چې د قران د وجه نه الله راځور کړي نو دغه اخي دریم کمزورې چې ته جنت ته ورګي قال رجلن یو پکوي منهم ددوینا دو د دو دعا شروع یو ک اللهوما کان علیه بوان شیخان و یا الله اعظم والدینو ګډاګان کبیران دې ګډاګان وكنتم مز لا اعبيق قبلهما اصل کی عبوق دیتا ہوئی زما اگر نوال ماس ہوتا نہ پورے سفراخ کا لا اغ لا اغبق قبلهما ما بعد سکول د پار شود نو اور کول د دین مخ کی اهلا بال بچتا او نہ مالتا زما کار دا چ زبر عالم او شودہ بمیدہ گڈو اولشل ننمی بمی والدینو بانس کل فنعابی طلب و شجر یو من لرسو پا ماوانی لطول دا اونو یورز اے لر اونو لالم گڑی می پایی کی سرو لے فلم ارح علیه ما نو زوا پا سرانلم دی دوارو تا حتا ناما چی دما دا دوارم مورو پلا رو دشو اے گو رو دا گوڑو سرو ان کرے و دم را دا بیز دکڑے کنا چی بای سر قرآن تشپاو د ناس چوی خو آغا ایس اخلاقو سری فلبته له همما غبو ق همما نوماله ش پارا دواړو د پااره د شپې هغه شوودکل دی دواړو نه چې او جام او لوخې د شودو ډکړو فجدته همما نهرائم هممي مندل چې مو پلار م دواړه دیدي دی. ور دومر عادب الله په د کېږي فکارتو نو کې ز همما ما دا خبره ب ګړله چې خو بره پاس ااق ب ق قبلله او مالم. او دامن بد غنن چې د مور افلار مخ کې دی بال یا مال ته سفرا کا اسکا ورک فل بست نو ما د غشان وخت یې رکوې د مور افلار د سر سره ولارد وي والقدح ولا يدي او د شو دو هغه یاله می فلا سو کیدا انتظر ما انتظار کولو لو د دې درا پسی دو حتا برقال فجر وي سفار او خطوله شپ ولارد تیری شي وي د دل جام پلا سو کنیوله والدين سر سره حتی حتى بارق الفجر وای سباو پر کیږي دې سبا رو خط پېشمنيش او وسبیا تو یتا راون عند قدمایا زما غواړ واړ بچي هغه اچغي والي زما په قدمونو کې خو ما ورته وی شو والدين منيس کلی نتا سره لړم به نه درو فسته قزا نو دوار را پاسې دل فشرب عبو نو هغهي هغه د ما هغه شو د ته واخس کړه ندې وې الاله العالمین اللهم ان کنت فعلت ذلک یا الله کچ ردا ما کری ابتغاء وجهک صاد وجهی یا استاد, وجه استاد رضا د پاره ففرج عنا نو لری کی زمون ما هغه نحلو فيه چيومغه پغې کی من سخرتی د دې غټه نو نوبزدا دعاې د خلینو را وتیو فن فجرات شیان غټاله اونته کولاو سوا و لا يستطيعون الخروج منهو دا دی دراوتو تا قطنو راناور تو لگه دا, دا نمبر په نمبر بیابا غدو نور سوالو نکری دا مونگو تا سولداخی چه گور اخلاص سر عمل دا الله دا پار عمل سبب د نجات جوڑیگی او که او شدی زان شپا و رستره کو خوی اخلاص پکی نشتکن نو اللاوی عاملتن ناسبا بازی خلقو بزان ستره کری او تسلا نارن حامیان صخ گرم اور ته ورده هر عمل کې اخلاص او نیت صحیح کول چې پایي کې مقصد الله رضا وي دي نه کې مه بس کوجتا څو د الفاظ در لزډیږي اوس او کوي اکور کې موږ وردا وایي بای ځانانا خکسر کورونو کیوري وه د چا ځانانا ناوري یاور ورته आवाज دې شم رسی نو دا د ذکر په نیت باندې او دی وژن موږ مترجم راغوخته چې اوځلي استادن ووري او به دې ترجمه نو دغه غوره زموږ استاد سره parade انسانیت غلاراله دا الله <تصالح> دا حبيب صلی الله علیه وسلم تعلیمات او سنت صلی الله حدیث بیان دود اخلاص د عمل جهادری کسان زموږ استاد سړي امت نمخ کې پس سفرو دي او پاکای باندې د غار غخلہ د غټي درا غرزي دوسر بندشه یو راغیو مسلمان خل نیک عمل الله توسيله کوو ګر دا جایز وسیله را چې کومه وسی د او سنت کی درست نه داغ نه ان دا مسلمان طرقه نه د دا او څغې کو وسیلووه د م او پلار خدمت کړړو او په ډیرښایسته طرقې سره کړ ناغې کامالې الله ته وسی ل کې پیش شو بیاغبل نمبر راغې قالل آخرو بلويلو الله هم الله ان نه کانتلي اب نه تو وشه کوه ما لره لور د کا احب بناې لیا وډیره محبوب به د خلکو نهماته وفیاییت كنت حب کا شد دما يح ررجاللو انسا زو چې ما او سره می نه سااتله کا شد دما فشان د سختیا يحب ررجالو انسا چې محبت سادي ررجال د سر ف على نفس ما د غې د نفس ارا د ناغیزان زمانہ بچکړو زانې منې کړو حتّى علم مت بها سنت من من السنين تردی جقحت راغلو فاغی بانی یو قحت ولکل من السنین د قحت د کالونو نا فجاعتنی نو مجبور شوی و د د وزن او ما تراغلو فاته تو ها 20 و 100 دینار ما ور تشفق خل دینار ور کړی علا ان تخلي بيني وبين نفسها چدا به خالیواله کای پمن زما او پمن د خپل نفس ففعلت اغه مجبورید و جنا داس وکل حتا اذا قدرت عليها تر دي چې زه قادر شم پاغي او په روایت فلم با قعت بين رجليها کله چې ما کووت کړو پمن درجلينو داږي کې قالت ناغي ویلو اتق الله ده الله نه وې رہے ولا تفذل خاتم الا بحقه ولا تفز الخاتمه الا بحقه او ناجائز مہر مما ثوا مگر په حق دا غې سرا فن صرفت عنها نذت لهم او ده الله د يرینا ما구나 پریخي وا وهي احب الناس اليا او غډهره محبوب د خلق نو ماته وترکت الذهب الذي او فريخي میسر درا وا چې ما ور کړی او غیطا اللهم ان كنت <تصفح> الله کچر یما ذکر ما کړی د اکار اِتَّقِ رَبَّكَ وَاجْهِك دپار د لټول د وجهه ستا ففرج نو لری کی زموږ نه ماغه نحنو فيه چموږه پاغي کی فان فرجتل سحرته نو کولاو شوګطا داسې کولاو شو چې دایله په اسمان او هوا موارات لا غیر انهم لا استطيعون الخروج منها دغه مرو چې دای طاقت نلارو لور دراوته د دیق قاله تاالې سودر ته اللهم الله باید الله استجرته اجراء ما مضدان نی اتته هم مجرم او غې تم دا هغې مزدوری مضور وړی وه غیرره رجلینې وا دی او سړی نه واحد د یو سړینه تقل لدي چې هغه پریخی واغ له چېغله کو مضري وه خ په شما مضدري پرې خو تخت د هباولاړو نوما دا خو غریب سړی دی او د دما سره مضدوري ده په هممرته نماورت تجارت شورو کو داغ پدی مزدوری کیا ایر آغا غا پی صوبانیمی ولی پشی شاہ لیلا فی اللہ تجارت شورو کو حتی اتصورت منہو من علموان داغینا مالونا دیری دل فجاعنی بادحین نراغ ما تفسد سمدینا فقالوی یا الله دا اللہ بندا عد علی عجری ما تاغ مزدوری را کچھ ما در سره ہو مخی مزدوری کریوا او پریخی میںوا فقلت ماورت کل ما تراغ دا ټول چې تاسو نو مې نجر کده استاد حاضر نه دي مې نه دا اوخان چې ګوري ولبقره او دا غوغانې ګوري ولغنم او ګډي بيزي ګوري ورقي کو تدې دا سرول دا غلامان یعنی دم را غمال ډېر شي فقال یا عبد الله يا الله بندا لا تستحزئ بما قرطوکه مکوا ما خو سرو په دې ویره دې مزدوري وا زرا غذر نه غوانه مته دادي وخان دی او دادي ګډي بيزي دی او دادي غوان دی ف دورې لا استاې او ب کا د تاپورټو کې ن کوم بلکې ماده الله د ضا په بنیاد ستا پهغ مضدوورې کې تاه تيجارت کړي فاخده هو كل له لهغاغا ار سوغ فستا نظام سربوت للفللم ي سرکو من هووش او یو شیمې پرکوو چ لګري دا تا مضوری کړړ او تااده محنت کري تې سواله الله ان کو تفالته ذلك یا الله ک چریماده کار کړي اقتغا اوچ ستا استاد وجهه او درزاد لټول د پاره فخرج عنا ما نحن فيه نو لر کی زموږ نهه تا تکلیف شې مونږه پکې فان فرجت الصخرۃ غټه لری فخرجو د روایت یمشون وبیا د خپل کار په سر وات دا الله حبیب دغه طفانو متو واقع دی او چې چې خپل امت ته وای چې دنیا او خیرت کې پر اخلاص او عمل بدر ته نجات او در کټول مرشدې عملو کې د پیداستو رسومات باندې کسرې ټولو مرعملو کې دا غي نه نتیجه روزي او د الله درزاد فاره یو عمل کول دا پورا کافي او شاتره متفقن عليه باب توبته دا باب د بیان د توبې کې ګور مخې د اخلاص بیانو او چې هر عمل کې بنیت سم او هر عمل کې بنیت سم وي د په سود توبې او اودی کې بدل آیاتونه ذکر کړي د توبې باره کې حدیث به ذکر کړي د علماء او هغه کوا دل ذکر کوي قالو علماء او علماء کرامو د امه مسلمه وی دي چې ا توبه واجبه توبه واجب او فرض ده هر مسلمان من کل ذنب بن دهر ګنا هر ګنا چې چاو کړه باید یالو ده نو توبه استلتی فرض دي ف ان كانت المعصیه کچری وی ګنا بین العبد و بین الله تعالی فمن د بندا او پمن الله تعالی کی دې داسې ګناې کړي چې الله حق ځای کړی لا تعلق او دا غي تعلق نی به حق دا حق د بنی ادم سره نو صلاحات ثلاثه شروط د دی توبه د لپاره درې شرطونه دي اے دا الله حق زایا کړي د بندگانو حق نه ده اوس توبه واڅي نو دې درې شرطونه دي احد ها یودار ان یقلع عن المعصیه د ګنا نه ببنش کما ګناجه کوي پریبس و ثالث دویم دا ده اي ان دم على سيليها بشي داږي پکولو زرت بهيمانش و ثالث هودره اي يعذبا چې دې بخلک ارادو کي الله يعود اليها چې واپس کيږي بنيدي گناه تا ابدا هميشه هميشه دا دري شرط نه ده فئن فقدا احد الصلاه كچري نیشالله راغ په یو ددي درو شرتونو کې نو لم خو بهته توبه صین نه ده بیا به توبه صیننی نو د الله د بنده په منځ کې کم حکوونه و ګونونیکل د هغ نه چې د تو بهواې درې شرتونونهري یو به فحال ګنا پریدي او مخکې چې د سړي پهزړه کې بخت معه شي با به کله کوواده و راده و کې چې زه بیا دا سر نه د دا دې توبه درې شرتونونه دي او که دهکوکله عباادو سرک د راغې شرتونونه به در ل بیا انشاءلله ذکر کوي فصل الله وتال ناخ د تووب ذکر شورو او مډ فررحمت اللهله فرمالو چې علیمان ویللی دي چې د هرری ګنا نه تووب ستل فرز واجب دی او کچری دا ګنا داېوي چې د بندا او د الله په منځ کې دا نه د داسې توې د پااردرې شرتونه یو دا چې ګنا به پریزې او دویم دا چې په زړ کې راغې په کولو وختپمانه شي او درېم دا چې آئندہ ودا کښته او ارادو کې چې زبدي ته واپس کې غنا ته چاري توبه کې په یو شرط کې دي درو شرطونو یو کم کوي لدا توبه صحیح نه وې وص فرمای و انکانت المعصیه کچری و دا ګنا تعلق به ادمیین چې دې تعلق دیو بني ادم سره دې هيو بني ادم لري تکلیف رسوله دچا مال د خړلې نفع شروطها اربعتور بیا د اغي شرطونه سلور دي هاذه الثلاثه دريخ او پکی دغه د چره کوم ذکر شول او سلورم دا و اي برءا من حق صاحبها ځان پتا کوي د حق دغه صاحب را هغه نه مال خړلې مال بو واپس کوي و ايبر ازان ببري کوي زان بخلاصوي من حق, دا حق دا صاحب هاد د حق د صاحب دغه حق نا فاين كانت مالا كمال له دا مال خل له کړي او نه هوو یاد دي غون ته بل شيره نورده وي له دا توبه چې دا مال واپس کړي و حد قذف قذف او کچاري هدي قذف هادی قذف دیلې وای چې اسی به سپیو مسلمان سړي او زنان ادي د بدکارۍ تهمتولو ګول نو د قران حکم دار چې چا په مسلمان سړي او زنان اسی به څه تهمتولو چری نو کوچري شري قانوني دې له وای سلور غواهان راوړل نو که د سلور غواهان کی یو کس کمه می نو د باثیا دوره والے کی نو کوچری وی هادی قذف ونه هو د دیغونت بلشه نو مکه من منه اغلب وقت طاقت ورکید دی نه شر راشم خدا سي کړيو بس ته ما باندې هدي قضا د جاری شي او تولا با عفو يا بدارغه طلب د ما فويږي مان د جهالت د نافوهي يا زدن و نادانداسي گناشوي ما پتا سي تهمت لگول زما في غوار وان كانت غيبه نو كشر غيبه كړي بل دام حقوق العباد كړي كشر غيبه كړي نو استحل له منها تلب ده حلال والي وو کی داغه نجما غیبت کړي او زه در نمافی غواړم وګوره څوک معافي غواړي نو معافي ولاکه ورنه جمعه کې تیر شول کچاري څوک معافي او ته مافیو معافي ونهکه نو یې فرض د قیامت پرې معافي لزورتي الله ما مافی نه کوي څوک در معافي غواړي ظلم وکړي فوښو نه در نو معافي پکار دا و ان کان غیبتن او کچاري غیبت وی نو استحل له منها دې تلب ده حلال والي وو کی داغه نشه ویجب و واجب دی این یتوب من جميع الزنوب چه توبه و باتی د تول گناهنونا فاین تابکی چلی توبه ویستا من بعد بی ها دا بازینا نصحت توبته سهید توبه تو دا دا عند اهل الحق پنیز دا حق پرست دا علماؤنا من ذالک الزمب دا جغی گناهنا و باقی علیه الباقی و باقی با پیفاتی دا کم گناهنی توبه ویستا اغنی توبه سهیده او ده کمونه چه نده استیابی باکی دی وقد تظاهر الدلائل الكتاب او بیشک دیر دی اغا دلائل د کتاب و سننا و ده سنت و اجماع الامت امتی او ده اجماع ده امت علا وجوب توبتی پا دی خبر بانے توبه استل فرز دید قرآن کیا یا تو لری احادیثو کی دیر حادیث او ده امت اجماع دا چه پا هر چابانی ده گنان توبه استل ده فرز دید لکه مفرض ده روزه فرض ده نو دارمږي د ګنا ساتوبېستو خو د توبې د شرطو سره سره دا فرض دي اوسه یاتونه در له ذکر قال الله تعالی وی دې الله تعالی چې ویل و و تو بو ال الله جميعا توبه و الله ته ټول ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون دې د فارچ تاسو کامیاب شئ دا سورې نو ریا ته لکه کته نې دیم آیات تے استغفیرو ربکم رب العالمین فرمائی استغفیرو ربکم انبیاء علیم هر نبیح پل قوم تاویدیو بخنو غواری دخپل ربنا ثم توبو الیح او بیادغی اللہ تتوبو باسی وقال تعالی ویدی اللہ تعالی چلویده یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو توبو الی اللہ توبو باسی اللہ تا توبتا نسوحا توبا دا اخلاس اخلاص تو وو واسه و عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا بوهر رضي الله تعالى انو روايت ته قال د فرمای سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم و ماوري دي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نه يقول چ فرمایله والله وي الله اني لا استغفر الله وي بشك زها مخا بخن الله نبي رسول وا تو بيله یتوبر تا و باس فل یاو می یانی روزانا اکثر من 70 مره د او یاو کنه چنا وردا الله ذ حبیب د گناوا او اگایتا اسال لا مغفرت داغي با وجود روزانه د او یاو زلونه بزیات توبه استا او د او یاو زلونه زیات به استغفار وی مونږ چې د گناهونو نډکيو مونږ تم پورا ترتیب سر استغفار تو توبه په کار دا تری چړې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا بهتري استغفار دی وای کو څړي ډېر او دې په دې طریقے توبه وکاس استغفر الله الذي لا اله الا هو کراغ مسلمان نش په دکیږي او درې پیریو وي استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه ویتو گناہونے دمر دی لکد اونو دا پان امرا او لکد دا دریاف دا زبن امرا نوم بے اللہ رب لزت ماف کی رواح البخاریو وعنی لی در مزنی رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت اغر ابن یسار المزنی رضی اللہ عنہون روایت تے قال عليه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي ايها الناس توبو الى الله توبو باسي الله تا واستغفروه او ددي الله نه بخنه او مخرت طلب کوي تخفل گناہوں ور توجاړي بخنه او غاړي فاين يتوبو الى الله مئات امرت ويبشكا ز توبو باسم فی الیوم روزانہ مئت مرتن سل کرتا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویز روزانہ سل پیری توبو باسم رواہ مسلمن دا حدیث روایت امام مسلم رحمہ اللہ کرے وان بی حمزہ تھا آنس ابن مالک الانساری دا بی حمزہ آنس ابن مالک الانساری رضی اللہ عنہ ان روایت تے خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم چنا دل الله د حبيب خادم لس قالید د حبيب خدمت کړي او مور د خدمت د پاره نبی رحم السلام تروستو رضي الله عنه الله دې تعالی راضي شي قال رسول الله صلی الله علیه و سلم چې رسول الله صلی الله علیه و الیہی و ل الله افرحو خامخه الله ډیر خوشالي بتاوبۃ عبدہ پتوبہ استو د خپل بندہ من احدکم دی یو استاد سنا سقط علی بعیره سقط علی بعیره دا معنی نشې د خپل روکښو او خومومي وقد ادللو او حال دارې شد اگر وکړ لکه یو سره دی او هغه سفر تر وان دی او یو داسې دی لورسی چدې نو واپس راتلې شي نه منزل مقصود تر رسیدلې او غسور لیواني خراکا اسکا کوغت چت نه رکه شو نو دې نمخ کې تلې شي نه رست شي او پدې یقینا مرګ راغې نو دې دونه د لام دی ودې شو چې را پاسې دو غسور لی نو دې ته د مرګ نه پس ژوند ملو شو دې بسوره خوشاله دي دین الله ز غناګار بنده په توبه خوشاله دي ل الله خامخا لا افره بتوبه عبده دیر خوشحالی گی د خپل بندا من احدکم سقط علا بعیره دیو استا چې چی دیو ممی خپل اخ وقد اذول لہو او بیشک داغر کڑو فی اردو ان فلاتن پیوزمک بیابان او زنگل کی فلات بیابان توی زنگل توی متفقن علیهی دی پوری دا روایت د بخاری و مسلم شریف دی او پر روایت دا مسلم شریف کی دا سراغلی الله اشد فرحا الله ډېر خوشاليږي په توبته عبده په توبه د بندا شي نه يسوب الیه کله چې دا بنده توبه باسی الله ته من احدکم د یود تاسو نه کان اله راحت هلېتی چې په خپل سوړلی سور په ارضین صلاتین په یوزمکه د زنګل او بیابان کې فن فلتت منو نا سوړلی ته تخته والې ها دغېورل د پا تو عاممو هو د د تومو وشراب هو د دووبوي ف س او د زندګ نه ې د شفاته شجرتن د راغويونته فته جوافلهله او د اړ خولهګو دغې پهصورور کې وقد س رااح او د ناده شو د خپلورلي نه ف هو ذلك ومن دلیکی چھتے داسو ایدا هو بیها قائمتا ناسا پی اغا د دسر و لارو عندہو دا سره پخواکی سورلی سرلی لارو فاخذا بی خطوامی ها نو دا دسورلی محارو پڑی رونیو او سم قال من شدت الفرح او بیوی دا دیری زیاد خوش آلین کل اگور خوش آلین کی دسلی اغا خلا خطاشی نو دید دیری خوش آلین خطاشو دوی اللہم انت عبدی وان ربک بکار خدا سوت چې دی وی له الله مان تا وانا عبدك اے الله ته مې ربي اوس بندې نو ډېرې خوشحالي نه وي الله الاعوذ بالله ته مې بندې اوس دې ربي اختو امن شدتهل فرح خطا شو دې ډېرې سخت خوشحالي د وجنا نو ډوره دې خوشاله نه دي لكسم رچ ربي کریم دغفل گنہگار بنده په توبي خوشاله دي دې وجنه یو بنده چې دې خپل رب ډېر خوشاله او داسی خوشحال کم چې دا, دا غیره پاسه خوشحالی نه ده خل ګناه نه دي توبه وبس او ور توبه د عبدیت یا اقرار ده وای کله چې یو بنده لاس پورته کړي او خپل ګناهونه جوړي نو الله ملائکه توي خوا زماده دي بنده دا اقرار چې د دې رب شتا او د دې دل نه نه او هغه قادر دي نیول کول شي معفو کول شي زماده دي بنده دا قیده چې د ګناه کړي زته خبره او بدی ګناه زده شم او دې معفو شم وې فرشتو ګوا شه ماده باندې ماف کو وسل الله تعالی لاخر الخلقه محمد الیہی و